Водночас із фізичною слабкістю сильно відчувалася спустошеність свідомості, що вочевидь було нормальним за цілковитої відсутності пам'яті. Намагався відволіктися, вивчаючи все, що впадало в око. Налічив в нашій залі, що слугувала і спальною, і їдальною, і всім світом, аж дев'ять величезних дерев'яних білих вікон, певно завишків мій зріст. На кожному вікні були білі грати, які я бачив іще з двору. Окрім грати вікон, чимало навколо було білого кольору. Наприклад, всі меблі, зокрема залізні ліжка та столи. ще стояли дві білі шафи, але вони були замкнені. Постіль, очевидь, колись була білою, одначе зараз мала брудний вигляд і від неї тхнуло. Стіни теж хтось дуже давно пофарбував на біло Проте пліснява, дощі і просто роки додали яскравих барв до цієї монохромності Лише темна підлога кричала, що жодного відношення до білого кольору ніколи не мала і певно не матиме Плитка у чорно-жовті квадрати встиляла всю підлогу зали і навіть тяглася вузьким коридором аж до самого загратованого входу на плитці видніло безліч дрібних подряпин Здавалось, вона існувала тут сотню років Відтоді, як було зведено цю пошарпану триповерхову будівлю Весь день всі знайдені самотньо вештались з одного кінця зали в інший Дивились на дерева у вікно І зрідка прислухалися до звуків, що долинали з нижніх поверхів Нічого нового Розмову, яких неможливо було розрізнити слів Сміх Часом дикі крики, до яких ми швидко звикли Загалом складалося враження, що місце нашого перебування Художня інсталяція, навіяна свідомістю знайдених Біла порожнеча з страху, лакунами розпачу та гратами незнайомого чужого тіла А Лікар вважав що великий потік нової для нас інформації розчинить у собі такі потрібні зачіпки для відновлення власних спогадів, а натомість замінить їх на чужі, набуті з різних джерел інформації, як от спілкування зі сторонніми. Саме тому він навіть слідчого попросив поки що з нами не розмовляти, як і працівникам лікарні заборонив спілкуватися з нами. Шлях до повернення пам'яті, на його думку, пролягав через емоції та переживання. Саме вони можуть натиснути на потрібні важелі і відчинити зачинені досі двері свідомості. В той день він запропонував виконати тест на вікову самоідентифікацію та емоційно пережити усвідомлення власного віку, якого ми насправді не знаємо. Лікар запитав, чи всі розуміють концепцію «вік людини» і виявилося – що жоден із нас із цим не має проблем Хоча якоїсь миті всі спитали, скільки ж лікарю років І були здивовані, коли він сказав, що 65 Оскільки він мав значно старший вигляд Після цього Лусань запропонував нам уважно придивитись одне до одного І визначитися, скільки кому років А також поміркувати і про свій вік І потім все це озвучити Усі так і зробили Через що я за кілька неприємних хвилин пережив відчуття, коли тебе оцінюють. Це дуже гнітило, як і думка про потребу публічно оцінювати кожного. Промайнула думка дати людям вік, яким вони будуть задоволені. Але вона зникла. Щойно лікар наказав, щоб ми давали тільки реальні оцінки, оскільки лише в такому разі експеримент може дати результат». І ще під час оцінювання я подумав, що, можливо, лікар на правильному шляху, оскільки моя свідомість постійно зверталася до якихось закритих ділянок мозку. Я не пам'ятав облич, тіл і віку інших людей. Вони всі перебували десь за зачиненими дверима. Натомість я ніби намагався не дізнатись, а відчути свій вік і вік людей, що мене оточували». Першим за наказом лікаря говорив малий авесалом, І він оцінив свій вік у 20 років. Однак всі інші одностайно дали йому 15-16. Я теж схилявся до такої думки, оскільки він і за зростом, і за статурою був дуже юним. Хлопець такому висновку не зрадів. Однак надто не сперечався, оскільки ми всі і далі були дещо загальмованими та мовчазними.